سر نناظیم شو ی مسله ې ذکر کوي مسله دا ده چې ظرف خبر واقع ک ظرف حقیقي وي او که ظرف مجازیي وي ظرف حقیقي او که ظرف مجازی وي ظرف حقیقي تاسو ولي دي چې سطته ووي ظرف حقیقی دیتا ہوئی چه دلالت کوي پا معنا دا زمان او د مکان باندې لکه از سفر و غدن از سفر مبتده دا و غدن سده یا زیدن امامک زیدن امامک نا غدن ظرف زمان ده او مک ظرف سده مکان ده ظرف خبر واقع کی او ظرف مجازی جاری مجرور ته ظرف مجازی وای مجازی و ته څه کوی چې لکه څنګه ظرف حقیقی کې استعمال وی چې ظرف مشتميلي بچا باندې په ماظروف دابق شان ته په ظرف مجازی کې هم څه وی چې کله ظرف حقیقي وي او که ظرف مجازی وي دا چې کله خبر واقع شوي دا به ظرفې مستقری دا به ظرف سري مستقر یعنی متعلق دې به محزوفي متعلق د به سري محزوف بیا متعلق به فیل که ش ب فیل تا او یاد سریانو په به سري فیل او په کوفیان اپنیز بشبی فیل بسیران وی جدا عاملی او اصل پر عمل کسوک تی فیل کوفیان وی اصل توافق د در رکنین و در کلام نو مبتدا مفرد و نو خبر دی هم سوی مفرد او مفرد با حال جی جی متعلق شبی فیل شي م تعق شي ش ف نوسران فیل ووي متطالق او کوفییانې ته ووي شبي فیل داج کلله ظرف خبر واقع شيدون ف دار زدون سب کېدار یا زیدن ثابتن فید دار فیلی او کسی بھی شیبی فیل که کائنن رو بازی او که استقرر سکائی زیدن کائنن فید دار زیدن استقرر فید دار پونشوی دا چکل خبر واکشی ظرف یا حقیقیہ مجازی چې سواق شي خبر چې حال صله صفه هم واقع شي نو دغه صورت کې به هم ظرف مستقل چې حال واقع شي ظرف جار مجرور چې سواق شي حال یا صله شي واقع شي یا صفه شي واقع شي نو په دغه صورت کې ووم چې کمندونه سوي ظرفه مستقری ظرفه سوي چې سله واقع شي اتفاق تدې بصريانو د کوفیانو چې په دې صورت کې باندې کمندونه دا سوي متعلق تدې به فېلي ظرف مستقر خو متعلق به فېل جا ان اللذی فی الدار جاء ان اللذی ثبت فی الدار تکه دا فیدر صلہ ده او صلہ هميشه سوي جمله او جمله به له چې متعلقې شي فعل او بدره صورت کې اتيفاق لري څه دي که اتيفاق لري چې سوي متعلقو فعلې حالو صفت چې واقع شي بدره کوم اتيفاق لري چې متعلقو شي به فعلې متعلقوي سي اصل به حال کوم افراد دي کنه اصل حال کسی دی؟ افراد دی او صفت و مطابقی دی چا سره موصوب سرا نو خا خبر دادا چې دا مطالقی چی کمنسو شی شی شبی فیل شی اگا جان جانی رجولن فید دار رجولن ثابتن فید دار اگر جی ثبتوم جایی دی خو اولا خبر دادا دا دا صرف اختلاف ته به صورت د چاکې د خبر کې چې ظرف خبر شو شي واقع شي نو چې مستقر با ات... اتفاق ده چې مستقر به وي خو لکه بیا مطعلق کسه دی اختلااف دی چېڅوک کو ف دی شي او سوو کو سر شي شو په د اوولري شیر کې دا خبرهوه و برو ظرفناو جار ناوي نهنا کاې وي استار دی خبر ور کړې پزر سره یا په حرفی جرس را نو وینم انا کای نن او استقر ادا سیال کی دې نیت کوون کی په ټاون کی ماند کای او یاد استقر را ار یاد شبی فل او یاد فیل زبون اویت ول ولا یکونو اسم زمان خبر عن جسه و ان يفد زرف کې ظرف زمانو مې له مخ کې نه یو ها مرغې چې هر ظرف د هر چا د پاره جوړ خبر واقع کیږي هر ظرف د هر چا د پاره سو واقع کیږي خبر واقع کیږي نو دا غینه استثنا کی دعوہ ہم دفق کئ شهر ظرف د هر چا داره خبر نواکہ کی یو استثناتی کو شکل مبتدا اسم عینی یعنی ذاتی اسم عینی لسری ذات او خبر ظرف زمانی خبر ظرفی زمانی نو یا بهې فاعیده وي او یا به پهې فده نو نو کو فاعیده وه نو بیا دا خبریت سردي صحیح دی چې اسمې زمان دی د زات نه خبر شو شي واکه شي خو عام طورمومن پهې فده نو وي چې فاعیده بهکې نو وي نو بیا خبر وواقع کېیدلی نه شيورې ل چې خبر مکتده چې کم نهرو دا یو ووس شي پرس کا یعنی یو معناوي سات نووي سري معنا لکه القیتال معنا ده که نه ال کتال خبر زرفې زمان واقع که بالکل صحی دی القیتالو یو ملجممه القیتاللو ال... یو مل صحیح ده نه دی صحیح وایي که نه قیتال مانادا پمانه کیم تجدد وی او یوم چکندو زمانه ده به زمانه کیم سی وی تجدد وی ردای مناسبت شده خبر واقع کیدلی شی زکه چدی دی د چکندو دا خبره فائدہ کړه چې تخصیص د خبر یو کو په یو زمانین دون زمانین پوری تخصیص د مبتدا یو کو د یمانه یو کو په یو زمانین دونه زمانین پوری شد ال قتال یوم الجمعہ ماتلب یوم الجمعہ پورې خاص دی په دینورو پورې خاصو اوس د دې الطالب زای جوسه کا جوس مطلب زاد کا سګه زاد ز زیدون کا ته سګه زیدون یوم الجمعہ ز دې څه څه دې ګټه شته زیدون یوم الجمعہ زین جمعه دغه دې څه ګټه شته و که فاده دی دی داوي چې تا چې کم ن نو دغه وواقع کېدللی البتهزه د دا ظررف زمان نی یو ملجمما ظررف زمان دی که نه زرفسنی زمان دی وي ته د ظرف مکان کاه نو دون اماام دون عند صحیح شو ص شو دونونه عندک زدون اماک دست ایکی گرس ایکی او چیز ذاتی مبتدہ او خبری سوی ظرف زمان دا ایکی دلی نشی اکثری زیادی او که هاں شو صحیح شو او یو داغا چه کم خبر ورکو او پایده چې کم دنو پا کیوا سب کیوا فایده پا کیوا او بیا بیدم رک لکی گاما بیا کم دنو خبر واقع که دل سه دی؟ سیدی لگه نحنو فی شهرین نحنو فی شهر رمضان یا نحنو فی شهر سفر منگوز د سفر په میاشتی کې یو دا ده ثبوت فیدا که که نه نو ده ورکي ورکی وچه سفایده ورکی, ورکی نو بیای خبر واقع که دل سه نو که زمان خبر واقع شي او خبر ذات وی مبتده سه دی؟ ذات خو فایده پ ن مخاطب مخب ته ففاده ور سنا سفایده س ورې نو بیا خبرستدي صحیح داره دی شعر مقصدو که پووش وډېره او کل پو شو پوه دا خبره ده والله کونو اسمموز ان خبره نه صحیح کېږي اسمېز چې کمم نه نو خبره آنجو ستن د زات نه و یو فیت په او که چه تهفاده ورکوله مخاطب ته سناسو تاسو مله خوښی څنګه یاست او ښه را و فائدې او قولانو ف اخبرا بیا چې مرسوا اخی خبر واقعا ولا يجوز زدا وکړاو